Dűnyögte maga elé meglepetten Holloway, miközben lassan levette a fejébe nyomott meleg Itt is ugyanaz a motívum. Ez régebbi a többinél, vagy ezer évvel. Miközben a hihetetlen őskori ábrázolást nézték, lassan összecsúsztak kezeik, szerelmesen fonták ujaikat egymásba. A nő, a szemeit lesemvéve az ábráról, izgalomtól elhaló hangon lassan kinyögte. Charlie!